Vazdojmë me leximin e librit Sharh as-Sunnah e Imam al-Burbahardi rahimehullah me shpjegimin dhe komentimin e Sheikh Ribis hafidhahullah taala jemi te pika 146 ku ka thon autori rahimehullah wa idha sami'ta ar-rajula ta'tihu bil-athar fala yuridu wa yuridu al-Qur'an fala tasukka annahu që dihtewa ale zëndaka fëkum min indihi wa da'hu thot kur të uh, shosh në një njeri që ti i përmend hadith edhe aj nuk e do hadithin për do vetëm prej kuranit atëher mos dëshos aj është njeri që përmban uh, zëndaka dhe lërgoh prej ti mos qëndro me ta uh, do thot Nuk ka dushim se kurani dhe suneti janë një burim i shëriatit i pandashëm. Në shumë ajete dhe në shumë hadithë, vërdetohet se kurani dhe suneti janë pandashme. Ka fonë Allahu Subhanahu wa Ta'ala Wama atakumur rasulu fe khuduhu wama nahakum anhu fe ntehu Dhe thotë qëka të, të jape i dërguari merëni dhe qëka të ndaloje largohuni për saj ë dhe në hadithe të shumta dhe në më falni në ajete të shumta ku Allahu ka urdhëruar për bindje ndaj Allahut edhe ndaj pejgamberit sallallahu alejhi wasallam edhe në ajetet ë ku ka thënë Allahu subhanahu wa ta taala domethën disa ajete uatiu Allaha wa atiu ar-Rasul ati domethën bindyni Allahut dhe bindyni të dërguarit e kështu më radhë uh, që vërdetonë se bindja ndaj urdrit për uh, nga merit sëllë allahu a një më sëllëm është bindja ndaj Allahut sëbëhanahu wa ta'ala sëpsa e është i dërguar i Allahut dhe i dërguar i fletë me fjalët me ekadrgu, dhvan, uh, Prandaj, të cilat e ka dërgu, dërguesi Allahu sëbëhanahu wa ta'ala dhe më fanë për nga merit sëllë allahu a lehi wa sëllëm pra ndaj, bindja ndaj të dërguarit është bindja ndaj ati që ka dërguar. Prandaj Allahu subhanahu wa taala ka thënë: "Fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusiba hum fitna", që le të uh, ruhen, le të kenë kujdes ata të cilët e kundërshtojnë urdhrin e të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ata do të zëjë një fitnë ose e u jysëhum azabun alim ose do të kaploje dënimi i themse. Prandaj kundërshtimi i urdhrit të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem ose kundërshtimi i hadithit është sikur kundërshtimi i Kuranit. Nuk ka dallim. Për këtë shkak ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem duke paralajmëruar se do të ketë njerëz më vonë që e pranojnë vetëm Kuranin dhe nuk e pranojnë hadithin dhe ka thonë për nga mëri sallallahu a.sallem La elfejenne ahadakum mutteki en ala eriketihi jetihi emrum mimma emertubihi e unë hejtu anhu fejekull dhe thotë mësë ndodhe që ta shohë ose ta takoj dikënd imbëstetur që është në më thënë ri imbëstetur në koltukun e ti dhe i vjen një që është je prej urdrave me cilat kam urdruës e prej ndalesave që kam dalu, edhe a i thot La edrima, wa gjedna fi kitabillahi, it të ba'nahu të më thonë, nuk e di atë që e gjejmë librin Allah, të atë e pasojmë të më thonë, vetëm ajo që është në Kuran, është e besueshme kurse për Kuranin për uh, hadithin, nuk e di e uh, ka thon pejgamberi sallallahu alejhi vesellem gjithashtu mua mës dhon Kurani dhe mës dhon tjera që është e barabartë ose e njëjtë me Kuranin që do të thon e, pjesa tjetër e spadjes që është e, e, hadithi e, gjithashtu Allahu ka thon për fjalët e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem do të thon për fjalë që i flet që janë Kur'an transmetim do të thon i Kurani ose për hadithet për gjitha ato ka thon Allahu subhanahu wa ta'ala, wama yantiquu anil hawa, in huwa illa wahi yuha, thon nuk flet prej mendjes sate, por çdo gjë që flet është vetëm spallje që i spallet. Thot ajo, ajo që ka fol pejgamberi sallallahu anselam dhe ka thënë se kjo është prej librit të Allahut, ajo është me spallje. Edhe ajo që ka fol, që nuk ka thënë se është prej librit të Allahut, por kur ka fol për diçka që ka të bëjë me fenë e Allahut, ajo gjithashtu është prej shpalljes Allahut Subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu në hadithin tjetër, që është me kitë kuptimin e, hadithit para prak, ka thonë për nga meri sallallahu ane sëllem, ju shikur rëgjullu, dhe më thënë së shpeti, pra më, në kohën e arshme, dhe të dal, dalin njërez që rrinë, Thot, më të kejën ala erikët i hi, dhe më thonë, imbështetur në shtratin e ti, ose në koltukun e ti, ju haddëthu bi hadithin min hadithi, dhe më thonë, që i tregojët një hadith prej haditha vetëmia, fe jëkulu bejnëna wa bejnëkum kitabu Allahi azzawajal, dhe më thonë, thot, mes ne edhe jush të gjikoj vetëm uh, libri Allahut, fe ma wajjedna fi hi min halalin istahlel nahu, a ma vajet ma fihi min haramin, harram nahu. Dhe më thonë, qëka të gjem në atë libere që është, qëka të gjem në kuran që është halal, e bojmë halal, edhe qëka të gjem në kuran që është haram, e bojmë haram. Pas të ajë thotë për nga mirë sërë Allahonin sëllem, Ela, wa inna ma harra me Rasulullah, mithle ma harra me Allah. Ose mithlu ma harra me Allah. Dhe të të ajo që eka ndalu, i dërguar i Allahut është një soi si ajo që e ka ndaluar Allahu. Do thënë nuk ka dallim mes urdhrit që vjen e, në librin e Allahut edhe urdhrit që vjen në sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Pra nuk ka dallim në aspektin e detyrimit për ta ndjekë, edhe për ta pasur ose për t'u bindur. Është një soi, pra, si për urdhrat, si për ndalesat. Nuk ka dallim është në Kur'an apo është në Sunet, obligimi për t'u bind është i njëjtë. Ëh, edhe nuk ka dyshim se ajo që është haram në Sunet është njësoj sigurohet që gjendet si haram në librin e Allahut në Kur'an. Prandaj kuptohet nga kjo se ata të cilët e kundërshtojnë hadithin ose nuk e pranojnë sunetin e pejgamberit sallallahu an sellem, ata nuk e kanë pranuar edhe Kur'anin. Pasi e, kur ka skuajë një grua edhe ka pyetë njërin prej sahabeve, Abdullah ibn Mes'udin radhiyallahu anhu, nëse nuk gabojnë, e, e ka pyet për shkul, e ka pyet një grua, domthonë për shkuljen e vetullave ose për hedhjen e vetullave. Dhe a i ka thënë se atë e ka ndalu Allahu në Kurën dhe për nga meri sallallahu në sëllim në sunet Dhe a i ka thënë në e kam ledzu Kurën dhe nuk e kam gjithë askund këtë ndales Dhe a i ka thënë nëse e kështë e ledzu me vëmendje dhe ta kështë e gjetur A nuk e kështë e gjetur aty se Allahu ka thënë atë që ju a jep i dërguar i merëni dhe, dhe atë që ju a ndalon i dërguar i sallallahu a lehi vësallim largohuni prej saj. Pra ndaj, egziston, dhe më thënë, një grupë që emërtojnë vetën Kur'an i junë, dhe më thënë, pasu estë Kur'anit, që nuk pranojnë asgjitë, duke pretendu, dhe më thënë se nuk pranojnë asgjitë tjetër përvecë se Kur'anit. Dhe këta njerëz janë mos besimtarë, nuk janë muslimanë, pasi si që thamë, me mohimin e sunetit pëngamerit sallallahu anjën sëllem mohojët edhe kurani nuk janë besintarën kuran ata që nuk e besojnë sunetin e pëngamerit sallallahu anjën sëllem dhe për tekfirin e këtyre dëmë thënë për të shpal kuraniund qafira ka i gjma mes imamve të sunetit ma dje edhe kokat e, e shumicës të sekteve të bidatgjive gjithashtu janë në të pajtimit se ata janë mosbësimtarë. Sepse, ata dhe më thënë me ketë e kundrështojnë e, drejtë për drejtë libri, fjallën e Allahu, dhe më thënë në Kuranë. Dhe, më, ata gjithashtu janë do mosbësimtarë pasi pëthuese pëthuese krejtë Kurani, pra shumica absolute e Kurani të mbetet e Pastjaruar. Nëse refuzohet suneti, atëherë kuronin betë ati pasqaruar. Ka <coughs> thanë Allahu në ajetë kuptimit të cilit është, ne të zbresim ty kuronin që të zëqarosh njerëzve se qka ju zbritet atyre. Në thënë qka ju vjen prej Allahu subhanahu wa ta'ala, atë zëqaron për nga meri sallallahu nësallim në sunetin e ti. Në shumë në shumë në shumë në shumë në shumë në shumë në shumë në shumë në shumë në shumë në shumë në shumë në shumë në shumë në shumë në shumë në dhe nëse mohohet suneti ose nëse nëse largohet suneti prej përdorimit të muslimanëve, atëherë muslimanët nuk kanë mundësi ta dinë as çka është namazi, çka është zakati, çka është agjerimi, çka është haxhi, domethënë nuk ka mundësi as një pjesë e ligjit Allahut të Allahut praktikohet me refuzimin e sunetit. Për fat tërë, domethënë, pra si një burim i përbashkët i shëriatit është kuroni me sunetin. Dhe më thëmë, në këtë pik, ka përqëlim paralemrimin kunder thënjes së këtyre njerëzve edhe më stëma shtroje askënd fjala se ata duen vetëm të pasojnë kuronin, pra është qartë se ata me këtë e refuzojnë edhe Kuranin. Pra ndaj ka thonë, pra a njëri që e refuzojnë sunetin edhe thotë duem vetëm që ka ka në Kuran, atëherë mos dysho se aj është zindik. Edhe largohu për ti dhe lërë mos, mos është që qëro ata. Pastaj, thotë autori Rahimahullah, thotë wa'lem enel e hua e kulla ha redia, të dhu ilë sejf. Pra dhije se të gjitha bidatet janë të fëllichura edhe të këqia të gjitha bidatet thresin për në luft në shpat wa ardë uha wa akfer uha dhëmë thanë ma, ma e keqia ma e fëllichura edhe ma që është ma kufër prej të gjitha këtyre bidatëve janë këta arra wafidë wal-mu'tazila, wal-gjahmija. Në thënë rafidit, mu'tazilit dhe gjahmijt. Fa inë hum jëridu në nëse alë të taqtili wa zëndaka. Sëpse ata duhen që njerëzit të të të qojnë në anulimi në islamit edhe në kofër, në zëndaka. Pra në këtë pik, do me të regu autori rrëshimahulloh për të keqen edhe shëmtimin e bidateve dhe rezikun e madhë që esilin bidatet për ketë umet dhe për fejnë e këti umetit edhe për fejnë edhe për dunjan të më thënë që bidatet jashkatrojnë muslimanve edhe fejnë edhe qështje të jetesis pasi bidatet janë punët më të këqia të më thënë nuk egziston dhe një fenomen që paracitet në mesin e shëqëris muslimane më i keqë se sa bidatet. Nuk ka, të më thënë, të gjitha ato që zdo të keqë ose zdo fatketësi që mund të mendoje dikush që të ndohë dhe brenda shëqërisë muslimane, të më thënë, nuk eksiston e keqën më e madhe se sa paracitje e bidateve. Edhe kjo është fjale për nga merit sallallahu aleyhu a sellem. Pra për nga meri sallallahu nësëllum ka thonë dhe e vetëm njëherë, po e ka përsërit nësë cilin fjalim, ka thonë, pra pasi e ka fillu fjalimin me hamd, falenderim edhe lavdrim dhe i Allahut subhanahu wa ta'ala, edhe shahadetin e kështu me radhë, dhe pas të e thotë, emma ba'd, fe in me khajra l'hadithi, kitabu Allah, dhe më thonë, fjala më e mirë, është libri Allahut. Pra këtë fjallë që e përsërisim ka që shumëherë, duhet ta analizojmë do të thonë se kjo hudbe hyrëse ose fjalim hyrja e secilit fjalim të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem nuk ka dyshim se ka kësilla madhështore për kujtime madhështore, shumë të rëndësishme edhe për kujtime shumë të bërëçëshme. Do të thonë që siellin me të vërtetë dobi për njerëzit të cilët i logjikojnë dhe i mendojnë këtë fjalë. Fa inna khaira alhadithi kitabullah dom sa në fjalë më thënë, ma e mirë është libri i Allahut. Edhe për këtë pjesë të fjalës mund të flitet edhe të shkruhet, do të thotë me e, të flitet me orë me ditë edhe të shkruhen libra të shumtë që në kurrë dyshim se secili musliman duhet të jetë i vetëdijshëm se nuk ka fjalmë më të mirë, nuk ka gjykim më të mirë, nuk ka udhëzim më të përsosur etj etj ë se sa libri Allahu subhanahu wa taala. Edhe gjithashtu wa khairul huda huda Muhammediin sallallahu alaihi wasallam. Funudhzimi më i mirë, rruga më e mirë, tradita më e mirë për ta ndjekur është suneti i pejgamberit ose udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wasallam i cili ka folas një herë për ha mendjes por çdo gjë që ka thënë është vetëm spalljet që i spallet ka thanu wa sharul umuri muhdathatuha demthan çështjet më të këqija çështja më e keqe do të thonë që i paraqiten muslimanëve janë shpikjet në fe wa kullu bid'atin dalala edhe secili bidat është devijim pra nuk ka bidat i cili nuk i bën dëm muslimanëve edhe nuk ka bidat i cili nuk është devijim pra kjo është fjala që e ka than njeri ju i cili nuk flet për i mendjesë ti, për flet vetëm me shpallje, sallallahu aleyhi wa sallem, i cili ka qen e, i vecuar me dhuntin e Allahut që ka fol me fjalt pakta, me kuptimet shumta, edhe i ka than fjalt ashtu se si e japin kuptimin e duhur, atë që duhet. Pra nuk ka than për nga meri sallallahu aleyhi wa sallem dhe një fjalt, që në realitet E kuptimi isa këtë është i kundërt me tekstin që thuhet. Pra ndaj, kur thotë për nga meri sallallahu nësërm, kullu bid atin dalale, më thënë se cili bidat është devim. Atërë nuk ka vend për komentimet e njerëzve devijum të cilët thonë se ka devim që nuk është devim. Më thënë ka bidat që nuk është devim, që është i mirë, që për nga meri sallallahu nësërm nuk e paska ditë më thënë se është i mirë, E kështu me radhë, dëmë thënë, kjo temë është elaboru në rastet shumë ta, edhe është sëqaru besoj për së cilin që ka pak njohuri. Prandaj, dë thëtë, ka thënë autori Rahimahullah, të gjitha bidatet janë të këqia, e rëdie, dëmë thënë, shumë në... Shumë të më thanë këtësi e madhe dhe shumëtim edhe dëmë, edhe të gjitha ato bidatet, të gjitha bidatet fusin përqarje dhe luft mes muslimanve. Edhe kjo është diçka e dëshmuar gjatë gjithë historisë islame se çelibida të pa marr parasysh edhe bidat i Murxieve, të cilët janë njerëzit më të ftotë, do thënë në aspektin nxitjes për praktikimin e fesë këtu me radh, ose ose njerëzit më të ftotë për nxitje për veprim veprimtari. Veprim edhe ata kanë, do thënë ata janë që Thresin për luft kunder muslimanve Edhe kanë bëna gjakderdhje gjatë shumë fazave të historisë muslimanve Ndë thëtë nuk ka dyshim se bidati Pra, si që thamë, mas i është me fjallën e pengamerit sallallahu a.s. Puna ma e keqe, paracitja ma e keqe Edhe devimi ma i të mershëm Qa i merë mendjet edhe zemrat e njerëzve i devionë edhe i bën ta till që kush nuk pajtohet me ata në bidatin që e kanë nxjerr ata, do të thon kush nuk pajtohet me rregullat e e grupit të tyre, me rregullat e organizimit të tyre, kush nuk pajtohet me mendimet e rregullat që i kanë vendos kokat e tyre udhëheqësit e tyre, për ta, do të thon ai është njeriu më i rrezikshëm, edhe prandaj atra shohin, pra e lejojn edhe luftën kundër muslimanve nëse nuk e pranojnë bidatin e tyre dhe nëse thresin në sunet. Edhe nuk ka dyshim, i shohim, dhëtët janë disa pjesë të historisë të janë të njohura për së cilin, pre, ose pre, për shumicën për i muslimanve, si, si që është historia i ma Mahmedit, ose historia e i bëntejmijes, ose histori djetarve të tjerë, që ata kanë luft, do të thënë këta dietar kanë luftuar me sqarim edhe me thirrje për të thirrë muslimanë në Kur'anin Sunet, kurse kundërshtat kundërshtat kundërshtatë e tyre kanë thirrur për largim, për Kur'anin e Sunetit edhe pasimin e rregullave të Shpikura. Edhe e dim se çfarë që qëndrimi kanë pas këta imamat të Sunetit e, në lidhje me luftën edhe vrasjen e muslimanëve ja të çarçëndrimi kanë pas kundërstar të tyre, të cilët e kanë lejuar vrasjen e muslimanëve, vrasjen e secilit që madje edhe torturat, do thotë në mënyra më të egra që nuk i kanë bërë as mosbesimtarë ehm original, do thonë që janë në origjinë mosbesimtar, nuk i kanë bërë ata ndaj muslimanëve ato tortura që i kanë bë, bidatxit kundër muslimanëve edhe prandaj nuk ka dyshim, nuk kemi çka të flasim për ëh rafidhit edhe për xaharistët, këtu se ata në bazën e bidatit tyre kanë të vrasin musliman. Mirpo, ëh flasim për të gjithë se për të gjitha sektet, për të gjitha ato grupe, do të thonë që janë larguar prej Kuranit dhe të Sunnetit dhe kanë pasur ndë një bidat, të gjithë ata thrasin për të vrarë musliman, madje edhe murxhet, do të thonë që ndoshta nga njohja që është për murxjet, njeriu më spakoj son mendja se ata thresin për luftë dhe gjakderdi. Domethënë edhe murxjet të cilët janë më të ftot në aspektin e veprimtarisë, edhe më të më tolerant, domethënë për llogaritje ose për llogaridhënie për mkatet. Dëmë thënë i kanë anullu edhe dënimet e shëriatit e tjera e tjera. Mirë po, me gjithat, ata thrasin për e, ngritjen e shpatës mes muslimanve, dëmë thënë për filimin e lukhtave. Khavarit, dihet, Gjehmi gjithashtu gjatë historisë kanë shkaktu lukhtaj dhe trazira e, për muslimantë. Kyëtier do thot Shia gjithashtu ata e kanë bazën e drejtimit të tyre, domethënë drejtim të politikës, domethënë baza e akidës së tyre është që të diskatrojn, ta skëndrojnë el-sunetin, edhe ta ken pushtetin e pushtetin mbi muslimanët dhe të detyrojnë për bidatin dhe kufrin e tyre që e kanë. Prandaj bidati është i rrezikshëm edhe për fenë e muslimanëve nuk ka dushim se i largon i nëzirë prej fejës, më thënë rruga e bidatit është që në fund shumica e pasuesve të bidatit edhe dalin krecisht prej islamit, edhe kjo është rëzik mjahtu e shumë, më thënë, kurta përmendim, mirë po gjithashtu rëziku i bidatit është edhe për mirqenje në dunja, më thënë bidatit e shkatron edhe fenë edhe Dunjan. Sepse, thët, ata duen që njerëzit të i largojnë, dëmë thënë, të anullojnë fejnë edhe vëprimtarin fëtare shëriatin, edhe të i nëzirin në zëndërka. Dëmë thënë, se cili prej atyre bidatëve ka anullu në dënjë prej bazave ose një pjesë të bazave të islamit, dhemit do të thonë i kanë anuluar cilësitë e cilësi Allahut subhanahu wa taala dhe himrat e Allahut, edhe kanë anuluar bazat më të rëndësishme të besimit në Allahun, saqë në realitet e, i bie anulim për besimin në Allahun subhanahu wa taala. Do thot me aleikum salaam. Me anulin e at, ata që e kanë bërë, do thonë bie se besimin Allahun anulohet, si kan thonë ndjetart e e muatlu yabud adaman demthan ata te cilet i mohojn cilësit e allahut adurojn asgjë pra ata me mohimet e tyre e kan definu allah subhanallahu te ala sigur asgjë sigur mos ekzistim mos ekzistim e tjerë demthan ata rafidit gjithashtu si do ta shohim pikën e ardhmë me luftën që e kam kunder sahabëve, në realitet, duhen të anullojnë pengamërin sallallahu aleyhi wa sallam. Në thënë që mos eqzistohet dashuri edhe bindhjen dhaj pengamërit sallallahu aleyhi wa sallam. E kështu me radhë. Pra në pikën uh, viju e se thot, autori rahimahullah, wa'lem anëhu man tënawala ahadëm min ashabi rasulillahi sallallahu aleyhi wa sallam, fa'lem se انه inma arada Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam wa qad azaahu fi al qabr fi qabrihi pra dia se ai sulman, i cili Sulman nje prej sahabeve te pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam dia se ai e ka përqëllim Muhammeden sallallahu alaihi wa sallam edhe e ka shqetësu pra ose e ka sulmu pejgamberin sallallahu anulem ne varrin e tij Kjo nuk ka dyshim se është kurth edhe mashtrim i rafidive, i shijave, të cilët duan, në më thënë përmes petkut të, ose përmes maskës të nderimit edhe madrimit e hlulbejtit, familjes për nga merit sallallahu në nësëllem, ata në realitet e sulmojnë personalitetin e për nga merit sallallahu në nësëllem dhe familjen e ti në secilin aspekt, do të thënë nga të gjitha anët e sulmojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E sulmojnë në aspektin e shoqërisë së tij më të afërt, e sulmojnë në aspekt të grave të tij, e sulmojnë në aspekt të tierve antarë të, ti, të familjes xhazallare këto më radh, të cilët ata nuk i nuk i fusin në lulbej, do të thënë në mënyrë të pa logjike këto më radh, pranë secilin aspekt e sulmën pejgamberin sallallahu anue selam pasi bihet që nëse një njeri flet keq për pejgamberin sallallahu anue selam direkt ku do të ket pranim te musliman ai ka do një prej muslimanëve që do ta pranojë fjalën e, e tij dhe do të mastrohet pas tij nuk ka por qëllimi është që përmes sulmit sahabeve edhe përmes rëzimit sahabeve është të arrinë të pëngamerit sallallahu aleyhi vësillem është që i kërëbija se njëri prej khalifëve Abbasi është më ndojë se është mëni ka zonë disa prej rafidive edhe i ka pyet në tregoni qëlimin pëse i shani sahabët e pëngamerit sallallahu aleyhi vësillem edhe i pari prej tyre ka refuzu të të tregoj e qëllimin, nuk e ka tregu, edhe është vra. Pastaj, kur ka arte i dyti, ka than, Wallahine, nuk kemi qëllim tjetër për vetë se Muhamedin, salallahu aleyhi vësallam. Mirë po, ka than, ne, e pam se njerëzit nuk e pranojnë këtë prej nesh, prandaj, jemi masku duke i sulmu, ose duke i shah sahabët, edhe duke pretendu miqësi edhe aferësi ose dashuri për ehlul bejtin. E, prandaj shumit se rafidive janë zindika, dhe më thanë që nuk janë pjestar të islamit, edhe thasht, dhe më thanë me këto sulme kriminale që i bënë nga gjitha anët të personalitetit për nga merit sallallahu aleyhi vësillem, nuk ka dyshim se duan ta shkatrojnë islamin edhe duen të ahumbin në nderin edhe respektin për vetë pëngamerin sallallahu aleyhi vësallem. Edhe me dhuntin e Allahut edhe me mëshiren e ti nuk ka ndodhur që rafidit kënë pushtet mbi muslimant dhe më thënë pushtet të plot mbi muslimant për vetë se në disa pjesë dhe më thënë gjithë historisë nuk ka ndodhur asë njëherë që rafidit të ju dheqin muslimant ose të ju dheqin eh vendet e senta muslimanëve, nëse mund të thuhet, domthon me kanë edhe Medinën. ë por ata gjithmonë i nxisin pasues të tjera që t'i madhrojnë vendet e tjera të shëntrojn disa vende që janë shumë larg prej islamit. Vendet domthon Persi, edhe në vende të largëta, do të thot prej vëndeve ku ka jetuar pejgamberi sallallahu anue selam dhe sahabët. Vetëm kjo është një shenjë e vogël, se shenjat janë shumë të mëdha, por kjo është një prej shenjave më të vogla se nuk kanë dashuri as për pejgamberin sallallahu anue selam as për familjen e tij. Por me ato pretendime, duke i sulmuar sahabët e tjerë, duan domethënë ta rrezojnë pejgamberin sallallahu anue selam dhe familjen e tij. Sepse Filimi, ose të partë të rafidive, kanë qenë meqësi, ose disa përetyre kanë qenë jahudi, të më thanë, kuptohet e ebulu, lue, i cilje ka bra o merinë, rradi allahu anë, huk ka qenë meqësi, edhe ata e shentrojnë, edhe bojnë të avrë dhe vorit ti, edhe e adhurojnë vorin e ti, Po ashtu, më vonë Abdullah ibn Sebe, ka qenë jahudi, i cili ka hi vetëm me qëllim të shkatrimit të islamit, edhe fitnja ti ka shkaktu vrasin e Othmanit, r.a. nëhu, e kështu, dothët, kanë vazhdu gjatë gjithë historisë, vetëm për ta shkatru e, islamin. Përëndaj, nuk është e cuditëshme, kër shohim, Në mesin e pasuesëve të pejgamberit sallallahu alejhi vesellem, mesin e selefive, që kombaskohet, futet do një, i infiltruar, më thënë pasus i e infiltruar, domethënë për të skaturu pasuesët e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem. Pasi dijeni se pejgamberët e kanë fuqinë, domethënë në, në grindjen ose përplasjen mes njerëzve, fuqia është te pejgamberët dhe pasuesit e tyre. Më thënë, zdojër pëngamert kanë, kanë qenë nga dhjimtar, kanë qenë nga dhjimtar me argument dhe me dituri, me sëqarim, sepse nuk ka mundësia vërteta të përbalohet me argument matë fort që e më poshtë të vërteten. Dëmë thënë, se cili pasu e si pëngamerit sallallahu aleyhi vësallem, është me i fuqishëm se zdo kush që e kundrështon, dhe nuk kanë mundësi të rëzojnë, Asë davetin e pengamerit sëllë allohonë nësëllëm, asë firësit të më thënë personalitetet që thrasin personetin e pengamerit sëllë allohonë nësëllëm, nuk kanë mundësi të rëzojnë me argument dhe më sëqarim, pranda i fusin njerës të infiltruar që shkaktojnë fitne edhe turbulira edhe hutime në mesin e atyre që kanë më pak dituri edhe ndodhën pastaj këtër probleme atëherë sulmuesit edhe kundërshtarët e davetit selefi thonë se këta vazh, vazhdimisht vetëm për çahen, do të më përqohen, më thënë smojnë më marr vesh ndër me vetë ekso më radh. Do thënë në këtë aspekt ta gjejnë ndonjë ndonjë copë argumenti që ta sulmojnë davetin selefi, përndryshe nuk kanë tjetër mundësi. Dhe kjo është ajo që ka ndodhur do të thotë që në fillim, do thënë tin ko ne Omerit radhiyallahu anhu kanë futë një është t'in filtru një njeri që nuk ka qenë prej, prej tyre, nuk ka qenë prej sahabeve, asë prej pasuezve të besimit edhe fejsë të sahabeve. Pra nuk ka qenë musliman. Ka hi për ta dëmtu islamin. Mirë pa ajë, dëmë thënë direkt me vëprimin e vetë. Pastaj ma vonë, kanë pasë edhe ajo është rëzikshme, atëre kanë, ka hi një tjetër një jahudi, i cili, është shit për para njerëzve si dashamir i islamit, edhe mbrojtje, mbrojtësi i drejtësisë, edhe kafir për kthimin e drejtave, kafir për protesta, për marrje, do të thon praktikimin e sheriatit përmes shtimit njerëzve kështu me radhë, gjitha këto janë metoda të yahudive që deri në konton vërzojnë një soi, do të thonë ose në këtë aspekt në mesin e muslimanëve duke shkaktuar kështu tërbulira, dhe më thënë, nëtë paracitjen politike, edhe duke pretendu se luftojnë për ta mbrojt islamin, për ta ngrit islamin, a në realitet punojnë për ta shkatru islamin, edhe për ti shkatru parimet e pasimit kuronit dhe sunetit, edhe gjithashtu në rrethet e dituris, pra në rrethet e, davetin edhe për hapjen e dituris, gjithashtu futin njerëz, të cilët fillojnë duke pretenduar se janë mbrojtës të selefizmit, edhe mbrojtës të davetit, edhe atëherë fillojnë ta mbrojnë davetin prej atyre që e kanë përhapë davetin. Donmthan ata fillojnë ë të fusin huti edhe turbullirat e njerëzit, duke i sulmuar pikërisht ata bardësit kryesor, në më thënë që i ka cëhtu Allahu subhanahu wa ta'ala për davetin se lëfi. Pra ndaj edhe në pikën vijuese, pikën 129, thot autori rahimahullah, wa idha dhaharaleka min insanin, shejum min elbida'i, fa hdherhu, në më thënë, kur të të shfaqet prej dë njeriu, diçka prej bidatit, atëherëruhu prej ti, fa inna allëdhi akfa anke, akëtheru mimma apërhër, pasi atë që e mbulon, atë që e ka tfshehur, është shumë më shumë se ajo që e ka shfaq. Edhe kjo është besoj shumë e qartë, pasi pasueset, pasuesit e bidateve nuk mund nuk mund të deportojnë të pasues të sunetit, për vetëse duke u maskuull si dashamirë sunetit. Domethënë, paraqiten se e duan sunetin edhe thresin ata edhe sepë luftojnë për ta mbrojtë. Mirpo patjetër se dikun i sfaqtë diçka, Allahu nuk lë, nuk e lë gënjeshtarin të maskuar çdo herë. Nuk e lë gënjeshtarin, domthon se ti duket njerëzve si një njerëz i sinqert çdo pra herë. Si si dhe njeriu i sinqert nuk e lë të duket njerëzve si gënjeshtar çdo herë. Edhe nëse akuzohet edhe bëhen manipulime, edhe njerzit mendojnë dorsta një kohë se është gënjeshtar, por shumë shpejt sfaqet prap sinqeriteti i ti. tij. Edhe gënjeshtari gjithashtu nuk ka mundësi të mbetet gjithmonë ë pra të duket te njerzit si sinqert, për gënjeshtra e tij sfaqet. Dhe Bitaxiu nuk ka mundësi të mbetet gjithmonë të duket si selefi, por shumë shpejt fillon të sfaqet. Dhe nëse she diçka për e bidateve të një njëri, atëherë dhije se ajo që e ka të fshihur, është edhe ma e madhe. Sepse Allahu gjithashtu nuk e, e postron robin e vetë për një gabim të vogël, ose për një qështje që, sepse nuk ka dyshim se se cili njëri gabon, edhe se cili njëri ban mëkate, për nga meri sallallahu alim sallam ka thonë kull bni adami kaqta do të thënë se cili biri ademit është gabimtar i madh mirë po më i miri prej gabimtarve është ai që pendohet dhe se cili bën për e, Allahu nuk e poshton robën e vet për shkak të një gabimi do të thotë trashësim ose dë një gabimi që është patjetër pra nuk ka mundësi të shpëtojë njeriu prej gabimeve Për në qëfë se njëri u fshe në zemër, qëlim të keqë, edhe synim të keqë, edhe qëlimet prishura, atëherë nuk ka mundësi që të mbetet ashtu i fshehur zdoherë, për Allahu të ta zbuloj. Prandaj, dëmë thonë, nëse shete dikush në një bidat, mësë thuj se kjo është një bidat dëmë thonë i parëndësishëm e kështu më radhë, po të adishë se nështu të dishtë se ajo që fse ashtë më e mave. Pasi nuk të jep helmin, si thotë që i hrebia, nuk të jep helmin në takimin e parë, po njëherë fillon në dhonë mjaltë. Edhe pastaj, duke ishtu ati mjaltit pak helmë, edhe dikur të jep vetëm helmë të pastër, dheri sa ta shkatroje fenë tënde plotësisht, edhe të marë në bidatin e ti, atëherë njëriu nuk ka mundësi të njohe të mirën edhe të keqen, si ka thonë për nga mirë i sallallahu aleyhi vësallem, kur pra e, fitnet ishtë faqen zemrës një pas një, si kur ajo hasra, që vjen vina të shkopit një pas një, edhe nëse një zemrë e thith një, një fitnet, atëherë i bëhet një pik e zez, edhe pasta i e thith tjetërën edhe bëhet një pik e zez tjetër e kështu më radhë, e në që se refuzon, atëherë i bëhet një pik e bardhë, edhe vazhdimisht thënë, duke u largu prej fitneve edhe prej devimeve, bëhen pik atë bardha, derisa ka thonë për nga meri sallallohu në sëllnëm, bëhen dy lojet zemrave, një zemër e bardhë, edhe zemër e zez, që është cikur si ajo kusia e p e bërë me zift, që nuk e, nuk e një të mirën për të mirë, edhe nuk e një të keqën për të keqën. Të më thënë, në qëfë se vazhdojnë të rishë me bidatë gjinë, edhe në qëfë se aji shfaqët si njëri i mirë, të thënë, edhe si dasha mirë i sunetit, për të shetë aji bidatë, atëherë vazhdojnë bidatë duke dhe përtu nga një pikë nga një pikë, dheri sa ma zemë rajote më, jo më stajnjohë e sunetin, dhe mështë të njohë e bidatin. Edhe përmendëm në një mësim më herët, se bidat gjitë nuk pajtohen në shëqirim edhe në bashkunim me pasus të sunetit, nuk pajtohen përvecë se nëse ata e ndjekin bidatin e tyre. Më thanë, pas i kanë gjashmërimës bidat gjive dhe mosbësimtarve, ka thonë Allah subhanahu wa ta'ala, uelen të rda ankel jahudu, uelen nësara, hatta të tebi amillete hum. Dëmë thonë, jahuditët dhe kryshtërt nuk janë të knaqër me ty, deris ati, nuk e pason fejnë e tyre. Edhe bidat gjithë gjithashtu, nuk janë të knaqër me selefion, mesin e tyre, ose në shëqëri me ta, përveç nësa e e pason bidatin e tyre, për ndryshe, nuk e afrojnë edhe nuk e, shëqërohen me ta. Dhe kështu, Kto janë këshilla madhështore që jep autori rahimahullahu që duhet t'i kushtojmë rëndësi, t'i mbajmë mend edhe t'i praktikojmë në jetën tonë duke lutur Allahun e madhrisëm që të na japë dituri të saktë, kuptim të drejtë dhe vepra të mira dhe të na bëjë prej të udhëzuarve dhe të na shpëtojë në ndjenja dhe ahiret, të na bashkojë me pejgamberin dhe Njerzi tamirna jannetul firdaus. Amin. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasoolihi nabiyna muhammad. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alameen.